ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديثي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرب الامور مختصاتها فان كل مختصه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وسلم وسلم الله ان بيستقل ملزا الله تعالى بزيت كل عبادات O, o ibabətlərin bəzlərini zəfərd edib və bəzlərinsə müstehəb və bəzi müstehəb əməllərə ilə verib ki, sebaplar fərdə əməllərin sebapları kimi deyilməyir. Və bəzən fikirləşirsen ki, bəzi təhərdə nəhv təsafrıda çətirir. Və də əməllər çox xəstəran müşərmandır. Hansı ki, baxmayaraq fərzd olmasa da müstəhəbdir. Bu müşərman gərəy onu qadlı olmaya bacardığın qədər əməl etməli. Bu əməllərdən də biri sədaqədir. Yəni sədaqə vermək. Və Ve bilməlisən ki Allah Subhanahu taala bu açan əməllər var. Bu əməllərdən də biri sədəkədir. Və sədəqə insan ruhsunu artırar və ya axmağına səbəb olar və insana ancaq xeyrə cətli çıxar da bilər. Ona görə Allah sədəqəyini istəyən, yəni sədəqə verməklə sədəqə, yani sədəqə, sədəqə malı bərəkətləndirir məhsələ müsələm Allah. Ləfə o mal az olsa da. Çünki Allah sədəqəyini, bu malı səni Allah sədəqəyini verir xəsan digər irsə. Çand digər ehtiyacı olanlara verəsən. Bax Allah Subhanahu Taala Fəqərat surəsinin əvvəlində bu vaxt kin buyurur ki, mübtəkələ sıfatları qeyd edirik. Təqva əhlinin buyurur ki, alləzina yu'minun bil hayr. Yəni təqva əhli nisbətən birinci qeybə inananlar, iman gətirənlər. Qeybə iman gətirənlər. Və yuqimunəssalat. Və namaz وَمِنَّا رَزَقِنَا هُمْ يُنْشِطُونَ Və biz onları ruzlandığımızda Allah yolu xerdiyələr. Bir şey Allah s biz verdik. Çünki ruzunu Allah verir. Deymişsən qazandığın bir biz veridiğimiz. Ve, ve Allah verir sənə? Onun görə Allah'a bağla. Və Allah'ın bəndələrini de kömək ilə sizdən ehtiyaclı olsalar. Ona görə Ali bin Əbi Talib r.a. buyurur ki, necət qatbağın ən böyük əlatı sərgə -e veriməydi. Yani Ali bin Əbi Talib, Əmər bin Əbiqatəlın qanifası. Və cezan da birisi də, yaxşılığın da cezası ancaqı yaxşılırdı. Fikir və gönləti yaxşılığı iləyirsəm, ən birinci özü mələsi iləyirsəm. Qatılığına, vəsaət, kəlbimdə olan bəzi, eğer qəstəlilər vərsə və ya gəlməyi Birinci özgün müalicə edirsən qəlbəri və bu da müalicə sən çox faydalar verir, başqa ərzələr də fayda verir, salamatlandırır və Ve həmçinin nəinki özrə fayda verirsən, həmçinin ehtiyacları da verəndə onu çıxar, çıxar, onun çətinlikdən çıxmağına kömək edirsən, onun qəlbinə fərəh getirirsən, onun ayləsinə fərəh getirirsən, xəsələrlə səbəqə görə necə böyük səbəblərə mənnaiz getirib çıxardır. Və bu ən gözəl ticarət də Allah Subhanahu Bu ticarət fəlsəflicə ancaq səmallar məlova bərəkətləriniz, ancaq səyin məlova al səbəb olur ki, artsın və ancaq səyin mələn al tənizlənir. Amma başqa ticarətlərdən də Görürsən, birdən alınır, birdən alınmır. Amma Allahla ticarət hər zaman alınacaq ki, Allah Subhanahu taala belə deyibsə. Hətcə hədislərdə və kifayət qədər ailələrdən sonra hədislərdə kifayət qədər deyir. Sədaqə barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, sizlər elə birbirisi göz görməyəcəksiniz ki, Allah onunla təkcə tərcüməsi olmadan danışsın, danışmasın. Yəni Allah Taala hər birimizlə ayrı-ayrı danışacaq. Tərcüməsi olmadan. Və deyir ki, baxacaqsan sağa və görəcəksən ki, aməllərin deyir. Və baxacaqsan sola, görəcəksən ki, aməllərin deyir. Və baxacaqsan qabağa, görəcəksən ki, cəhənnəmin, cənnəmin odunu Və ona görə cəhənnəmdən heç olmasa xurmanın yarısı qədər sədqiqə verməklə özrünü qoruyur, özrünü uzaqlaşdır cəhənnəmə. Heç olmasa xurmanın yarısı qədər sədqiqə verir və, və belə özrünü cəhənnəmə uzaqlaşdırır, müxarimus mürvayət edirik. Həmçində, Məsələm İl-Sədqiqə verməyin faydaları çox deyil. Həm bilindir faydalarından Allah Subhantana o qula qarşı qəzəbini aparaq. Yəni əgər Allah Subhanahu taala biz qulaq yarışı kədəbilsə, sədaqə verməyinə Allah o kədəbilməz ona. Həmçinin ikinci səbəblərindən, ikinci faydalarından sədaqənin insan xətalarını yox peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur: "Sədaqə xətanı sön sə necə ki su odu aparar." Heç bir su, suca, suca növdə Elə də sədaqə Əgər xətalar varsa, o xətalar üzrə Bu allah rahmeullah səhibi də. Hədisdə. Hər şey üçün çəhiz səbəblərindən də həmçinin məsələn sərmullar cehannam odlarından ən böyük, ən böyük səbəblərdən nasib qorunmaq üçün həmçinin dördüncü səbəblərdən faydalanma, sədaqəni Allah Subhanahu qalib etdi, qiyamət gün Allah Subhanahu xalq etdiyi çölün altında olacaqsınız. Hədisdə gəlir ki, 7 nəfər Allah Subhanahu olsa, qiyamət günü bütün cansız Dünəş çox yaxınlaşırda və onlardan da biri o kişi ki, Allah yanda sədəqə verə, sağı verəndə, solu bilməyə, nə verir? Babudur sədəqə, yəni, əxilafla Allah yanda sədəqə verən. Həm üçün beşinci faydalanan sədəqənin bədəndə olan xəstəliklər üçün ən böyük dərmandır. Peyxəmbər sələ Allah üsələm buyurub, xəstəliklidir sədəqələ marid edinim həstəliyimizi sədaqə ilə maddə edirəm. Həm bunu faydalanmalar məsələmizdə də ürək də dərman Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir gün bir kişi gəldi və qəlbinin narahat olmasına danışdı. Şikayət elədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, "Əgər istəyirsən qəlbin rahatlaşsın, onda miskinə yemək ver və getmənin başınına belə xədalla." Əhməd rivayətidir. Hər şey faydalanmadan çıxıb gənin 7-ci faydəsi. İnsan möminə sədaqə verəndə möminə gələn kələkdə bədaladlıq, səlalax getməyinə, səlalanın olmamağın həmçinin 7-ci faydalanma. 7 insan möminə sədaqə verəndə Məslim. Sədaqə verəndə mənəc onun üçün dua elə. "Ey Rəbbi, onun malı artır. O nə qədər çıxıbsa, ona gətir ondan da artır." Həmçinin 9-cu faydalanma. Müəminin, müsəlmanın mallı bərikət verir, çoxalma səbəb olur, həmçə yani şey, onuncu faydalarına. Müəmin üçün, müsəlman üçün, malından ancaq, xəcdədiyi ancaq savab ən çox çədqi qalacaq. Yəni, nə qədər malından çox çədqi ancaq qiyamət günü, ən böyük savablar ondan qalacaq. Və decə Peygamber sallallahu, Allah xələfərə buyurur, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ Qarqara suresi, 72. ayə. Yani siz ne vereceksiyiz, siz özünüz üçün güzsüz. Yani şədəkə verirsen, sen özün üçün isəm. Kıyamet günü onun şəlbini görəcəyəsəm. Həmçinin 11. faydalanma, həmçinin 11. faydalanan müəminin, şədəkə verən savabı artırır, maqana böyük sevəb olur. Həmçinin faydalanan 12. faydası, həmçinin kıyamet günü. Kıyamet günü onu cənnəttə, artıq qəboləcək də digərsə oradan çağıracaqlar. Abu Hurayra deyir ki, rədiyəllahu anh, heç bir peyğəmbər xolları ilə gədici qiyamət günü ayrı-ayrı olacaq və hər əməl sahibinə görə oradan çağıracaqlar onu. Və deyir ki, rəham buyurur ki, deyir ki, namaz qılan üçün ayrıca namaz qapısı var. Oradan namaz qılanları çağıtırlar. Deyir ayrıca qəhvə cihad cihad qapısı oradan mücahidləri çağıtırlar. Qarici qapı var, sədəqi qapısı, oradan sədəqi verənləri çağırırdı ilə. Həmçə, qapısı, oradan oruz tutanları çağırırdı ilə. Bu vaxt, Abu Bakr'da deyilən ki, ''Ya Rasulallah, olacaq ki, belə bir adam hər qapıdan alçağırsınlar.'' Dedi, ''Bəli, ya Abu Bakr. və mən istəyirən ki, son olaqda olmasam.'' Müxarim, əsləm rüva edir. Həmçinin müəfələ Allah faydalanırlar, həmçinin 13-cü faydalanırlar insanın kəlbini rahatlaşdırır, şinəsin genişləndirir. Həmişə 14-cü faydalığından e, görürsən ki, sədaqə Quranla bir tutulur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu da şərəfdir. Əməlin əfsəlliyini göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, iki şeydə həsəd etmək olmaz. Məzə, biri həsəd etmək olmaz, axı biz bir-birə yəxdəlmək haramdır. Sadəcə şəriət bizə həsəd çəkməyi iki şeydə qadağə edir. Bir o, iki, ansifə gecəndə Quran oxuyur və sonra ləhcə qorbilərsən. Əgbilərsən ki, çıqanmdan da istirəm onun kimi olum. Əsərlərimə ola bu şeydə bu icadəli. Həmçinin o kişi ki, gecə gündüz Allahla səliqə verir. Onun sonunda sərləyərsərmə ola. Yəni fikirləşsən Quranla səliqə verən bir sulduy. Yəni Quranla oxuya, bir də səliqə verərsən. Həmçinin faydalanma müftərəm səlim onlar 15-ci faydası. Malı təmizdir. Peyğəmbər Allah sw.də görəsən, bu cür sözlərlə istifadə və s. bunu bu cür balac, bu cür cunaqları sədaqə ilə güm. Rəhmet Nesai və İmam və Şeyx Əlmani buyurub ki, sahi Və hər şey məsələn Müslimdə faydələri çoxdur. Ola ki, biz bəzən toxunuruq. Həmçinin ən əsəl sədaqə hansıdır? Sədaqənin də əsəlləri var və ən əsəl sədaqə o sədəqədir ki, cizlisa daq. Yəni ki, sadəcə cizlisa olsa, o sadəcə sədaqə olmur. Çünki ixlasa daha yaxındır. Həmçinin məsələn, məsəllə, təbii ki, bu cizli o vaxt ki, əgər bir başa qəca verirsənsə. Həçincə burada hikmətlər var ki, qəcağı utanmasın və sairə cəmiində ala mənasərəyə verən və sair. Burada həmçinin çox məsəllələr var. Amma bir başa qəca vermirsənsə, bəzən Hətta əşitəndə deyək ki, məsələn, xüsusən də məsələn, bax ki, bir iş var, sədaqə verməy lazımdır. Biri qalxıb deyir ki, mən verərəm bu qədər. Bu niyyətdə budur ki, oversinlər də hərəkətsinlər. Burada inşallah bir şey yoxdur, burada ikhlasa inşallah bir şey yoxdur. Belə eləmək olar, amma bir başa, kasova verəndə bir başa xüsusən gizli olmalıdır. Nə qədər sadiqə gizli olsa, o qədər savabı da çoxdur. Həmçinin əsl sədaqələrdən, həmçinin naməsdərə müsalimullah sən sağlamında verəsən qüvvətli olanda xəstə olmayanda çünki öləndən sonra rəsiyyət eləcən və ya ölən vaxtı və ya xəstə halında sədəqə verəndə o sağlam olan vaxtında ki, sədəqə ki, misalim ki həmçə məhsələ misalim Allah əşəl sədəqə həmçinin qaydası da durdur ki sən imkanın çatan qərər verməlisən çünki hətta sədəqədə də itiraf eləmək olmaz Həmçə sədəqədə də istiraf eləmək olmaz. Saadətə, hər şey geri qaydasında olar. Həmçinin e, qaydalarına və ən əksər sədəqələrdən də həmçinin öz aləvə xəclədiyin sədəqədir. Öz böyüklar var. O da sədəqə sahədir. Peygamber sallallahu aleyhi və Peygamber sallallarsın buyurur 4 dinar var. Yəni əksər e, xəclənən pullar. Ən birinci, miskinə verdiyin pul. ikinci Qul azab eləyən pul İkinci Allah yolunda döyüşənə pul Dördüncü də Öz əhli və verdiyim pul Və Peyğəmbər salasından buyurur ki Və əhsəli öz əhli və verdiyim puldır Və həmçinin, məsələ, məsələ, məsələm Allah şədəqə Həmçinin əhsələrlərinə Yaxşı bir şədəqə Məsələn, ən əhsələr ən yaxınla verməkdir Onu qədəqə vermək istəyəndə Bak, bak yaxındakilər yaxda var, sonra bələc etkinə. Həmçinin ə, tədəqən, ən əsas edilərdən həmçinin qonşu verilmək. Baxma Allah qonşuya. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əsələm buyurur ki, xorayı pişirəndə əbuzara deyir. Deyir ki, daha dolu birinə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əsələm buyurur ki, deyir, xorayı pişirəndə sönün bir rəfə artıq ilə qonşuya verək həmin. Həmçinin məhdə müslim vaqı. Həmçinin əsas sələgələrdən Allah yolunda döyüşənə sədaqə verməyə. Allah yolunda hərbiyə sədaqə verməyə bu dənə sələgələrdən də baxmayaraq xər yoxsa hansı cihad növlərindən cihad-ı müdafiə və ya tələb və ya kafirlərlə mücahid, və ya münafiqlərlə cihad, həmçinin bu da ən əfsər sələgələrindəndir. Və baxın ki bu məsələdə yəni kafirlərlə bilirsiniz döyüşlə sözlə, həmsinlə, amma münafiqlərlə cihad isə sözlə, hüccətlə, dəlillərlə və ən birinci də ə, cihad hələ münafiqlərlə gəlib. Peyğəmbər s.ə.v məhcədə Allah s.ə.v buyurur ki, və cahid bihim cihadan kəbiran. Onlarla böyük cihad ilə məhcədə. Öz biri ki, döyüş cihadı məhcədə yox idi və Mədinədə nazır olub. O da səbəblərlə o vaxt ki, müsəlmanlar o mərhələlə Laiq oldular, ondan sonra Allah talaq fərq edilər olaraq. Allah kimi Məhkədə isə ki, versən cihad deyil, özə böyük cihad bulanıb, oradakı cihad və söz nəcindir? Söz nə? Hicətlər, Quranla. Çünki dəvət edən də cihad edir. Dəvət də cihaddır, cadın övlənindədir. Hətta oturun məhkədə, dəstənə o da cihaddır. Ona görə Allah kimi çox təəssüf ki, cihadı bir tərəfli ediblər. Deyiblər ancaq böyüşdür, kafirlərlərin böyüş və s. Və şişirdiblər bu məsələyə hansı ki İslam. Heçki çağda inkarləmir, bir çağda inkarləmir. Sadəcə deyilir, cihaz olmalı şəriyyət necə deyib odur. Şəriyyət necə deyib odur. Egyər hətta müsələmanlar, eyə kafirlər bir müsələman topana girsələr, Lakin əgər kürbə varsa. Bax, Peygamber sallallahu aleyhə səlləm. Məhcələrə döyüşərdi də, döyüşmədik. Necə? Döyüşmədik. Çaçilla çünki yəni o kördə olandan süz ki, bilər amətdə də dəyişmə oldu, gülə çoxdur. Yo, görəsən dəyişmədi. Ki sən belə din gətsən, gəldi. Sonra Allah təala icabə verdi. Sonra öz eləmədi. Öz eləmədi. O səndən də güstülərini ol sor. Olar heç nəmmədlər. Xüsusən indi kim belə şey danışır, adam məhəl qoyar. Çünki də də. De, Gördüyük də nə oldu? Bir faydası olduysa onlara, bir faydası oldu dinimizə Bir faydası oldu orada yaşayan müsəlmanlara? Yox, bu haqqısı oldu. Ona görə belli cihad edəməzlər. Bu cihadın ələyində danışmək deyil. Bu şiddər ələyində danışmək deyil. Ona görə alimlərə hiç istəyəməyir. Sadece bəzlə kimlər kəpəyib? De onlar da deyiblər ki, vələdiyənin intihası lazımdır, dövlətin intihası lazımdır, bir də dərbətə dərər getirməzlər. Yoxsa mələ gedmək olmaz. Allah Allah, çünki təaşür belə məsələlərdən görə şəh və şəriət olmaz. Belə məsələdə ehtiyapdır xaos xoara olmama, hiyyətli olması, hiyyətlə gəlirik ki, bax orada belə, orada belə eləyirlər, bələ, bələ. belə eləyirlər də sanki üçünlə başlayıblar, sonra qaçıblar, qalıb aradışa. Ona görə də vaxtına fikirləşməliydin. Belə olacaq. Hiyyətdən oynama. Hiyyətə görə və dəvət dəvətin selamatlığı dəvəti yayılmalı şəhəm hissiyyatından teylətindən və s. və s. və şeyinlə ilə işinlə bizim üçün üstündür aydındır belə məsələ hissiyyat mı olmur və elə müsələmanlar dəyikdirlər və şəbəb dövslərindədir dinlərin təşkilində onu görə əlaç nədir dine dönmək müsələmanlar olaq qüvvəti olacaq dinlərinə dövsələr Amma belə vəziyyətdə səni daldıqca məatı belə ancaq daha da səlilliyə aparmaqdır. Necə bir şahid idi buna? Və ancaq həddən uzaq düşmək idi. Ona görə məsələdə ehtiyatlı ol cinam. Və əsl sədaqətə cihad varsa mücahidə etmək idi. Sərtinəmədik və ya orada sülh məmələsə tərtinəməyidi. Hər şey əsl sədaqətlərdən, Sadaqa cariə deyirlər ona. Cariə Yəni, insan bir şeydir, öləndən sonra gedir ona salam. Peygamber sallallar sələm buyurur ki, Peygamber sallallar sələm buyurur, insana öləndən sonra eməl işəl bağlanır, üç şeydən başqa. Düzlə demədi, dələk qəda, bana yəməyda, yasla, aydınlı Kuran xatməyə bile şey demədi. Ne dedi? dedi ki, üç şey, eğer sadaqa cariə qoyub gelirse, Ənə yani Allah yolla bir iş görürse, Ənlar müsləmələr faydalanırsa, Ən gelir sabah. Ve sonra dəyir ki, şey, eğer eləm, kitap yazı, eləm ıhtıra eləyir, Ənlar müsləmələr faydalanırsa, Ənlar faydalan fayda sabah gedir. Ve həmçinin. Özündən sonra, salih oğlan görürse, yiyse, o salih oğlan Ən son dua edir. O sabah gedir. Görürsə, hanım, qalaklı yoxdur. Ona görə Müsəl bir Ona görə müsləmələr. Çalış fələ Az olsa da, elə verir ki, bir axt Elə olsun ki, öz və də tərər getirmək arasında elə. Çünki sən məstəzləyə kömək eləsən, Allah da sənə kömək eləyəcək və neyin ki, bu dünyada, həmsi ahirətdə də, sadəcə verəndə də ehtiyyatda ol. Bəzən qardaşlar çox salıq verirlər ki, küçədə diləncilər çoxdur, tamı gəlb istəyir. Özlə görürsən, saqqalı görəndə dilin nezək lazımdır. İnşallah xəsaət. Timir, mən Filan Qadirzad. Timir. Bilirlər, Allah hə? bilirlər. Alhamdullah, əhəmdə bunu öyrəniblər. Yəni verəy yoxsa yox. Belə vəziyyətdə başqına ya doğrudan ehtiyaclıdırsa ver. Quşaqların adına keçəsə. Amma görürsən, yox bu vəziyyətə götürür vəsait. Yox ver mana ki, qonşuda əgər tanıyırsansa ehtiyaclıdır ona ver dinə. Ona verməyirsə, ona görə belə məsələlərdə ehtiyatlı ol. Ya, tanıyər, o versin. Və Yəni, çalış qaqlısı ki, layiqinə geyir çatsın, bu da mühümdir. Çünki ola bilər biri gəlib özü göstərsin və s. Tanımadan adamı vermə, həmçinin. Tanımadan adamı verginə ki, layiqinə olsun həyşi. Şey. Bə inşallah salarlıq qədən gənəm. Allah s.q. bizə eşi faydalanlardan etsin. Allah s.q. bizi müamələ edənlərdən etsin, inşallah. Allah s.q. mühümlərə, ya Rab, minşəlmələrə, kömək ol, ya Rəb. وسلم مناصح استديا رب الله و سنه ölkəmizən sümsəngonə xətadan beladan qoruyub həmçinin bizə fitnədən və həvləndən Salatu wassalamu alə əşraf ilə və məsələyə və səyyidiyyənə və alə və ashabihə əcmaəyə və qardaşlar, o ləçikdən həcvə ömrə məsələyə var Və eğer belə bir şey işte olsa, yəni artıq Rahim qardaş baxır bu məsələyə Ona yarım razı etmeye bilərsiniz Həmçinin yenə deyilən qardaşlar, neçə dəfə Bu maşınlar saxlayanda çalış fikirli, cəmatın qapısı olmasın Və elə yerdə saxlı ki ma birdən təqiri yardım və nəsə bir yanığın oldu, maşından keçə bilsinlər. Amma saxla, heç kəs nəzər alma. Bir yerdə olanda başqaların nəzərə alınan. Həmmişə ki, problemlər olmasın, narasılı olmasın, Həmçin münasibət, üməyətli əkhlaçdır, temizli, yaya temizli, həmçin təstəməz və s.a. Həmçin bəli məcədə temizli, həmçinə rəyət olmalıdır. İradə Allah, inə Allah yəmrə bilə adlı vəl-əşsənə və itəəizli qurbə və yən həni fəşşəi və l-münkəri və l-baqid. Zəibikun ləqəm tədəkran olun və ləzikrullah əkdər və Allah fəqdər və Allah